Orvos Noémi, klinikai szakpszichológus. Jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözlöm. Jó napot kívánok, és én is üdvözlöm Önt és a hallgatókat. Is. Személyes kérdése, a hadd már. Annak idején, szerintem legalább 10-15-20 évvel ezelőtt, amikor még az önismeretnek azon a részén tartottam, hogy foglalkoztam keleti tanokkal, például buddhizmussal, akkor belebuktam egyszer csak egy Peter Orban nevezetű német pszichológusban, vagy talán akinek egy könyve engem nagyon mélyen megérintett több évre, vagy inkább azt mondom, évtizedre meghatározta a, a, a saját személyes fejlődésemet. Ő írta le először, legelőször azt a jelenséget, hogy milyen érdekes, hogy azoknál a német családoknál, akiknek holokauszt túlélő, vagy holokauszt elhalálozott családtagjuk volt, mennyire érdekes módon uh, jelennek meg jelenségek, és akkor egy jelenséget had mondjak el. Azok, akiknek családtagjuk uh, nem élte túl a holokausztot, uh, azoknál, a családoknál, és nagyon érdekes, hogy két-három generáció múlva jelentkeznek olyan uh, pszichés, uh, betegségek, vagy inkább állapotok, inkább azt mondanám, ami hosszú-hosszú-hosszú terepia után oda lehetett visszavezetni, hogy olyan, mintha a családból az egyik családtag oda feküdne a családtag mellé, aki nem érte túl a holokausztot, és vele, prób tehát vele próbálna meglenni a halálba. Tehát olyan transzgenerációs élmények voltak, kimutathatók ott ezekben a német családokban, ami... Akkor számomra revelációértékű volt, nyilván a saját személyes fejlődésem szempontjából is, és engem azóta foglalkoztat az, hogy hogyan lehet megtudni, hogy mennyi az én életembe a hozott anyag, hogyan lehet megtudni azt, hogy vajon mennyiben vagyok én, én, vagy mennyiben vagyok én a családom és a gyökereim, és hol tart ön ebben a folyamatban, a személyes folyamatában ezzel a kérdéssel. Hú, ez nem is egy kérdés. <gül> valóban nem. a jól számolom, legalább négy kérdés. Igen. Uh, igen, valóban a, a holokansznak a borzalmai azok uh, sajnálatos módon uh, nagyon sok muníciót adtak a transgenerációs trauma kutatásnak. Uh, és ma már azt tudjuk és bizonyított tény, hogy a trauma a sejtszinten tud öröklődni. Hm. Uh, tehát, hogy van egy biológiai, folyamat az örök, maga az öröklésben, de van egyfajta mintázat is, ami öröklődik. Amikor valami súlyos trauma történik a családban, akkor nagyon gyakran arról nem beszélnek a családtagok. Egyrészt azért, mert ami feldolgozhatatlan, ami nagyon lesújtó, azt nagyon, nagyon nehéz szavakba önteni. Tehát nincs verbális anyag, amit át tudok adni, amikor nagyon fáj valami arra nem uh -huh. az ember a kifejezéseket. És egyrészt ezért nem beszél róla. Másrészt meg nagyon gyakran van egy olyan elképzelés a családtagokban, hogy szeretnék megóvni az utódokat, uh -huh. hogy ők ne szenvedjenek attól, amin a, az elődeiknek keresztül kellett menni. És ebből a védelemből aztán ö, ez a, e mentén, a logika mentén elkezdenek titkolózni, elhallgatni történeteket. És azt azonban tudjuk szintén, hogy amikor valami nem mondódik ki, akkor sajnos attól még nem szűnik meg, hanem az még inkább megterheli a családi rendszert, a családtagoknak a, a lelkét. Hiszen nem tudják, hogy mi az, amivel szemben állnak, mert csak valami ködös valami van ott. Falak vannak a családtagok között, némaság van, elzárkózások vannak, távolság van, és ez rettenetesen megterheli az embert, amikor a legbenső, legbensőbb körében a családban nincs biztonság, nincs közelség, nincs az a felszabadult szabadság, hogy kimondhatok bármit, hogy megkérdezhetek bármit. Úgyhogy ilyen formában is át tudnak adódni egyébként ezek a, ezek a régi sebek, amit az elszenvedtek. Amikor, amikor valaki ennyire elköteleződik, mondjuk szakpszichológusként, de íróként is egyébként van erre példa, egy ilyen mély, hosszú ívű, mondjuk így egy téma mellett, vagy inkább problémafelvetés mellett, akkor van személyes érintettsége? Igen, ugye ezt mondták már sokszor, hogy az ember mindig magáról beszél. <gül> <gül> Na, <gül> Na hát, úgy két magányos magáról beszélő ember beszélget egy dobozból kifelé. <gül> <gül> Ahogy a, a világot csak a saját szűrőnkön keresztül tudjuk látni, és az a téma, ami engem megfog foglalkoztat, pszichológusként, íróként, az, az nem véletlen, az soha nem véletlen. Az én családom és rengeteg feldolgozatlan vesztességet hordozott, ö, talán hordoz még most is, bár azt gondolom, hogy azért ö, az, hogy én pszichológus lettem, az a családi rendszernek is nagyon sokat segített. Hm. És ez a, a feldolgozatlan veszteségnek a hordozása, ez akkor is igaz az én családomban, hogyha mi ö, szerencsére, mert ebben szerencsések vagyunk, hogy mertünk beszélni arról, ami, ami történt a mi felmenőinkkel. De mégis van olyan, ami ami egyszerűen annyira letaglózza az embert, hogy, ő, hogy annak a terhét a következő generációra is átadja, át hagyományozza, örökíti. Nálunk ö, rengeteg ö, sze szerettünket veszítettük el. Legyenek azok kisgyerekek, legyenek azok ö, szülők, ö, ö, akiket kicsi gyerekkorban veszített el, mondjuk a, a nagymamám, a anyai nagymamám, vagy például ö, kora, korai esküvőt követő pár hónapon belül ö, a, az apai nagymamám a, a férjét, a szerelmét veszített el. Tehát, hogy kialakult egy olyan ö, hitrendszer a családban, hogy kötődni veszélyes, kötődni fájdalmas tud lenni. Ha, te jó ég. én megszültem a kislányomat, akkor engem letaglózott az a fájdalom, amit én akkor átéltem. Ugye én akkor már ö, az egyetem ö, első éveiben voltam, tehát nagyjából volt információm arról, hogy mit jelent a postpartum helyzet egy, egy anyuka számára, hogy ez mennyire megterhelő tud lenni, hogy a hormonális változások kapcsán milyen, milyen mélységeket jár meg az ember. Mégis valahogy éreztem, hogy itt nem csak erről van szó, hogy felbomlott az én hormonális egyensúlyom, hanem valami belső hang, valami nagyon messziről jövő belső hang súg nekem, hogy vigyázz, mert ez a gyerek elveszíthető és utána kezdtem sokkal foglalkozni a transgenerációs örökségekkel, és bizony így e, hónapról hónapra, akár évről évre állt össze a kép, hogy hát igen, nem véletlenül éreztem én ezt, hiszen annyi kis baba e, halt meg a felmenőimnek a, az életében. Hogyan lehet tetten érni, hogyha eljutunk abban a folyamatban, amit ön mondjuk úgy fogalmaz, hogy transzgenerációs öröklött traumák, vagy, vagy, vagy fogalmazzunk így, és mondjuk eljutunk ahhoz a fázishoz, amikor már tényleg kialakul az a fajta csönd, az a fajta elhallgatás, amit vagy rossz, vagy jó szándékból, vagy önként, vagy önkéntelenül vállalnak mondjuk a szüleink, talán megkímélni akarván bennünket, vagy talán titkolni akarván ezeket a dolgokat. Majd ugye bele ez a csönd, és akkor megszületnek a gyerekek. Ezek a gyerekek egészen pontosan tudják, hogy van valami a szőnyeg alatt. És ezek a gyerekek egy-két-három éves korban, a maguk öntudatlanságukával, de érzékenységével olyan jelzéseket tudnak mégiscsak nekünk adni arról, hogy valamit történik, ami. Nem tudom, egyetérthetünk-e ebbe, ami nagyon tiszta tükörkép tud lenni ebben az időszakban, egészen 6-7-8-10 éves korukig a sakár. Igen, pontosan így van. A szülőknek van egy nagy kévedése. Azt hiszik, hogy a gyerek az csak arra reagál, amit mondanak neki. Ez azonban nincs így, hiszen a, a gyerek az legkevésbé a verbális kommunikációra figyel. Sokkal inkább figyel a rezülésekre egy tekintetre egy elharapott félmondatra tehát mindarra, amit nem szeretnénk vele megosztani arra sokkal fogékonyabb sőt, még ennél tovább megyek a gyerek a szülő tudattalannyára is nyitva van nagyon sokszor előfordul az, hogy a szülőben meg sem fogalmazódik az, hogy valamit szeretne eltitkolni, mert maga elől is már eltitkolta magának sem val be valamit, a gyerek viszont ö, erre is lecsap, hogy úgy mondjam, és mindenféle formában jelzi, hogy itt valami van, itt valami el van rejtve. Nagyon erős, ha azt mondom, hogy a, a gyereknek, legalábbis a, az ősbizalmi időkben anya és apa olyan, mint Isten és Istennő, tehát minden, ami belőle áram, áramlik, az jóváhagyott, és ezért azt mindent veszi. Akár fájdalom, akár öröm. Pontosan. Az pontosan így van, hogy a gyereknek az, az első időszakban az édesanyja és az édesapja jelenti a, a világot. És ebben a világban bármi történik, akár a felszínen, akár a mélyben, arra a gyerek fogékony, arra ő nyitva van. Mm -hmm. És nagyon sokszor azt látom, hogy a a szülő észleli a gyereknek valami fajta problémáját, mert nem alszik, mert nem eszik, mert nehezen kezelhető, vagy nagyon visszahúzódó. Vagy például sír, sír egyes zenékre. Így Tehát a legkülönfélebb jelzéseket adhatják. Igen, és akkor az, azon kezdve gondolkodni, hogy hogyan lehetne a gyereket megjavítani, hogyan lehetne a gyereket meggyógyítani. De ilyenkor mindig a szülőnél van a kulcs. Tehát, hogy ha a szülő jól van, hogyha a szülő rendet tesz magában, majd akkor javul meg időzőjelbetébe mm -hmm. a gyermek is. Tehát, hogy én, én mindig azt szoktam mondani, hogy egy egészséges gyermek kulcsa, egy egészséges lelkületű szülő. Tehát, hogy a szülői önismeret és önazonosság kell ahhoz, hogy egy gyermek rendben legyen magával és a világgal is. Na no, jó, meg, hogy most meglökhagyjam az alkalmat, hogy megkezdjek. Évek óta forog a fejemben. Azt a kifejezés azt használta, hogy egészséges szülő, nem azt mondta, hogy boldog szülő. Mi van akkor, hogyha én azt gondolom, hogy számomra előbbre való az önazonosság, még akkor is, hogyha éppen félek, vagy fájok, vagy kevés vagyok, vagy gyenge vagyok, mint az, hogy minden áron boldognak mutassam magam. Uh -huh. uh, igen, szóval elvesztünk ebben a boldogság hajkurászásban, én azt gondolom, és minden áron szeretnénk boldogok lenni. Az élet azonban nem megúszható. Szóval, hogy, hogy Az élet nem arról szól, hogy boldog napok egymás utánjai jönnek. Uh, napok jönnek, és akkor azokban a napokban, hogyha jól gondoskodunk magunkról, ápoljuk a saját lelkünket, akkor azokban a napokban lesznek boldog vagy felszikult uh -huh. pillanatok. De, de nem az a cél, hogy, hogy pusztán erről szóljon az élet. Egyszerűen azért nem lehet ez cél, mert elérhetetlen. És elérhetetlen célokat magunk elő, elé tűzni, az nagyon nagy butaság. Egy pillanatra még visszanyúlnék ahhoz, amikor azt mondja, hogy, hogy akár a szülő számára sem tudatosított dolgokat is vehet tovább a baba, a gyermek, vihet tovább. Én használok erre egy kifejezést, amit azt mondjuk, hogy karmikus puttony. Tehát lehet az, hogy, hogy akár generációkon, több generáción keresztül öröklődik valami visszanyúl, Tovább, és akár egyébként halmozódik is, mert hogyha mondjuk viszünk magunkkal tovább valami feldolgozatlanságot, akkor az szülhet továbbiakat. Hát, hogy ne. hát hogy nem? Nagyon ö, elkezdtünk nagyon az egyénre fókuszálni, és elfelejtettük, hogy minden ember egy családi rendszernek a része, és elválaszthatatlan ettől a családi rendszertől. Tehát, hogy amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon miért szorongunk, miért félünk, miért vagyunk bátortalanok, vagy miért nem tudunk egy párkapcsolatban megmaradni, vagy miért nem tudunk egy párkapcsolatot kialakítani, akkor előbb-utóbb el kell kezdeni azon is gondolkodnunk, vajon mit hozunk, milyen mintákat, milyen traumákat, milyen kapcsolati töréseket hozunk mi a felmenőinktől. Hmm. Ezeknek a felmenőink életében megélt fájdalmaknak, vesztességeknek, tragédiáknak a lenyomata az ott van a mi életünkben is. És ettől nem, nem tudunk mindaddig szabadulni, amíg el nem kezdünk magunkra úgy tekinteni, mint egy családi transgenerációs rendszernek a részére. Nagyon nagyon sokszor a megoldás pont az hogy el, hogyha ha rájövünk, hogy aha, hát igen, volt itt valami olyan, olyan ö, szörnyűség a családban, a felmenők életében, amit ők nem tudtak megdolgozni, amit nem, amit nem tudtak helyén kezelni, amit, amivel nem tudtak békességre jutni magukban, és... Ezért aztán minket is nyomnak ezek a terhek, és akkor nekünk van feladatunk valami nagyon régi történettel. az ilyen generációs kapcsolatokban mi a biztonságos mi, vagy mi a jobb, ha van ennek valamilyen statisztikai vagy megfigyeléses vagy kutatási tapasztalata, hogyha ha valakinek a, a szüleihez képest nagyon változatos az életet tehát mondjuk orvos volt és esztergályos lett, vagy falusi euh, parasztember volt és közben tudós lett, vagy az a, az a biztonságosabb családi háttér, tehát a tradicionális és homogén életforma az, ami egy, egy biztonságosabb kapcsolatot jelent. Nem tudom, hogy érthető a kérdésem. Uh -huh. Igen, azt gondolom, hogy a biztonságot az jelenti, hogyha az ember a családból hoz egy olyan ö, ö, viszonyulást, hogy bármilyen helyre kerülök az életemben, Képes vagyok alkalmazkodni. Tehát ugye egy rugalmas alkalmazkodási ö, attitűddel ö, rendelkező ember érzi majd magát biztonságban, bárhova is sodorja az élet. És hogyha ezt a családban sikerül elsajátítani, hiszen... Ö, ö, társadalmi e, mobilitástól függetlenül is, hogyha az ember, nem tudom én, X generációra visszatekintve ugyanabban a kis faluban él, azért történnek a családon belül is e, különböző nehéz életesemények, nagy változások, hiszen a történelem az, hogyha csak a 21. századi eseményekbe gondolunk bele, azért azt mondom, hogy egyetlen családot sem hagyott érintetlenül. Persze. Szerint, vagyonvesztések, e, elkobzások, e, kitabban Azért történtek a legtöbb családban. Hát nagy drámák és nagy, és akár pozitív változások is lehetnek, nem mindig pozitív, csak a negatív. Igen. Egyébként mind a két típusú változáshoz meg kell tanulni alkalmazkodni, rugalmasan alkalmazkodni. És hogyha ezt az ember a családjában megtanulja, és generációról generációra, azt <coughs> hiszed örökli meg, hogy képesek vagyunk megküzdeni, Bármi is történjen velünk, lehet jó vagy rossz, ívelhet az utunk éppen felfelé vagy lefelé, mi képesek vagyunk alkalmazkodni a változáshoz, az a legjobb. És akkor adunk a gyerekünknek is azt gondolom, hogy a legtöbbet, hogyha ha képesek vagyunk ezt a szemléletet valahogy átörökíteni. És nyilván ez arra van szükségünk, hogy mi is így viszonyuljunk az életben, a színű változásokhoz. Hát ez talán, amit elmondott, ebből legalábbis most hirtelen azt vettem le, hogy, hogy ahhoz, hogy föltalálja magát a saját életében, ahhoz ö, fölkészíthet ez, de, de a, most kimondottan a, a generációk tartús tartós kapcsolatában tehát, ahogy, a, ahogy sokan időskorukra úgy érzik, hogy, hogy cserben hagyták, vagy egyedül hagyták őket, másokra néha ránehezedik a, a családi háttér. Egyáltalán látunk most különböző társadalmi, meg, meg állami, önkormányzati kezdeményezéseket, amikor generációkat különböző projektekben megpróbálják összehozni, néha egy kicsit mesterségesen, de nyilván abszolút jó szándékkal. Ez, erre az, tehát ez egy fontos dolog, hogy a generációk egymással kommunikáljanak, együttműködjenek. Azt hiszem, talán ezt nem is, tehát ilyen költői kérdésnek szánnám. És hogy vajon, vajon tanulható-e ez a, ez a, most kimondottan, a, az ősöknek, vagy a, vagy a fiataloknak a megbecsülése. Tehát, hogy... hogy az a jó, hogyha nagyon hierarchikus a viszony, és ezt megtanulja, és bele valakiben, vagy pedig egy nagyon liberális, nagyon szabad elvű kapcsolat, amelyikben minden megkérdőjelezhető, és mindenkinek a saját igazát e, ki kell hívnia. Nem tudom... É én nem így tennék különbséget egyébként. Az ember a családban azt tanulja meg, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok. És az generációról generációra tanuljuk már. Uh -huh. Tehát, hogy megünnepeljük-e egymás születésnapját. Fontosnak tartjuk-e azt, hogy mondjuk, ha nem is minden vasárnap, de egy, egy rendszerességgel összejöjjünk. Lehet, hogy csak egy évben egyszer van rá lehetőség, mert a térrózsa minden irányába elköltöztek a családtagok, de mégis a lelkükben egy rendszer tekintenek egymásra, meg magukra, egy családi rendszerként, és ezért uh, időt és energiát tesznek abba, hogy hogy uh, tartsák egymással a kapcsolatot. Tehát, hogy ez a, uh -huh. a kulcskérdés, hogy, hogy uh, megtanuljuk-e azt, hogy fontos, hogy mi összetartozunk. Megtanuljuk-e azt, hogy a kapcsolatokat ápolni kell? Megtanuljuk-e azt, hogy igen, ez időnként áldozattal jár időnként lemondással jár, mert lehet, hogy karácsonykor nem elmegyünk, nem tudom én valahova nyaralni, hogy menjünk egy kicsit innen a hidegből a melegbe, hanem azt mondjuk, hogy ezt meg lehet tenni egyszer-kétszer, de alapvetően nekünk fontos, hogy például karácsonykor összegyűjjünk egy asztal köré ö, a, a, a kiterjedt rokonság is akár. Szóval, hogy ezeket tanuljuk meg, és ez, ez nem attól szükség, hogy mondjuk hierarchikusan szervezette a család, vagy, vagy liberális állvák mentén szervezették, hanem a kulcskérdés az, hogy fontosnak tartják-e a kapcsolatokkápolását a családtagok. Igen, csak néha van olyan szituáció, biztos találkozott már ezzel, hogy néha egy kicsit olyan nem píszi, tehát nem divatos az ünnepekről beszélni, amit ön elmondott, abból egy kicsit arra következtetek, hogy miért is fontosok az ünnepek, mert valami, bizonyos ünnepek, mert valami keretet adnak az életünknek egy visszatérő eseményhez, és ebben a keret, sokféle, sok mindenfélére lehet ez a keret, de többek között az az összejövetelünkre, a családi találkozásainkra is, tényleg a sűrűsége az majdnem mindegy, hogy havonta, vagy valamivel ritkában, de hogy hogy, hogy tehát, hogy a, a családi köz... Nagyon sokszor a, a keretek azért bomlottak fel, mert a tartalom az nem volt uh -huh, nem. Uh -huh. Tehát, hogy hiányos volt, hogy volt egy, egy elvárás, egy, egy, egy szabályrendszer, de igazából a, a kapcsolatoknak a minősége az pedig ne, nem volt megfelelő. Tehát, hogy lehet, hogy összejöttek rendszeresen, de közben volt egy nagyon nagy lelki távolság. Tehát, hogy itt, itt ezért hangsúlyoztam ki azt, hogy, hogy fontosak a kapcsolatok, hogy azokat ápoljuk. Hogy, hogy nem engedjük azt, hogy egy, egy szóváltást, vagy egy vitát, egy nézeteltérést követően hosszú időre eltávolodjunk egymástól, hanem, hanem teszünk annak érdekében, hogy valahogy közelebb kerüljünk újra egymáshoz. És egyébként ez nem nagyon megy a magyar családokban. Tehát én azt látom. Épp erről akartam a... kérdezni, hogy van-e valami viszonyítási alapunk vagy hogy -e valami relációt a környezetünkhez képest? Bár a magyarok azt mondják, hogy ők családcentrikusak, egyébként az én tapasztalatom, az sajnos arról szól, hogy, hogy nagyon könnyen szakítunk meg emberi kapcsolatokat a legközelebbi tartozóinkkal is. Legyen az szülő, legyen az testvér, legyen az adott esetben akár egy gyerek is, aki mondjuk nem a szülő szájaizve szerint éli az életét. Szóval, hogy, hogy Valahogy hiányzik az a tudás, hogy hogyan lehet egy kapcsolatot reparálni, helyrehozni, átbillenteni egy nehéz. És ebben a, a szakember tud segíteni, vagy vannak olyan mechanizmusok, olyan mozgások, amelyek erre felkészítenek, vagy korrigálhatnak egy hibás döntést? Ugye pont erről szól a terápia, hogy a hiányzó készségeket azt segítünk elsajátítani, akár családterápiás szinten mondjuk a, a teljes családnak is. Tehát nem csak az egy, egyénnel tudunk foglalkozni, hanem egy teljes családi rendszerrel is. Nálam is voltak nem egyszer olyan ö, nagy kiterjedt családok is, amikor jöttek a, a már külön élő gyerekek az ő gyerekeikkel, és a nagyszülők is mind a két oldalról részt vettek a beszélgetésben, uh, mert hogy font ők például fontosnak tartották azt, hogy érezték, hogy kezdenek eltávolodni egymást, uh -huh. hogy nagyon szétszakad a család, hogy rengeteg ellenségeskedés van, hogy a parázsvitától a hangos veszekedésük terjedően uh, minden előfordul, és, és azt mondták, hogy ők nem szeretnék, hogyha a gyerekek, illetve az ebben a légkörben nőnének fel és akkor, akkor bár ez a veszekedés ennek a hőfoka is nagyon sokszor más, más a háttérkultúrától is függ mert van ahol ez egy természetes dolog és, és a mindennapi életrésze, és van, ahol a csöndesség, a, a, a, a szolidabb, ilyen tekintetben szolidabb magatartás jellemző. Hadd kérdezem vég, végül azt, hogy, hogy a helyi társadalomnak, a helyi közösségnek tud valami szerepe lenni rásegítő, vagy kontrolláló, vagy, vagy bármilyen szerepe abban, hogy ezek a generációs kapcsolatok optimálisak legyenek, vagy javuljanak? A közösségnek mindig nagy szerepe van abban, hogy az a történik, hiszen oda-vissza figyelünk. Egyénként figyelem, hogy a nagyobb társadalomban, mi történik a szüket környezetemben, mondjuk egy kisvárosban, de a nagy társadalmi szinten is mi történik, ezt figyeljük anélkül, hogy tudatában lennénk. Úgyhogy oda-vissza hatások vannak abszolút, és nagyon fontos szerepe van a közösségnek. Hát az ember egy, egy társas lény. Nem lehet soha csak egyénben gondolkodni, mert egyén önmagában nem létezik. Az ember mindig kapcsolatokba ágyazottan éli az életét, hozza meg a döntéseket az életében, Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy amikor egyéni szinten dolgozunk valakivel, akkor se feledkezzünk fel a környezetéről. Ma Magyarországon, családon belül mennyit beszélünk lelki dolgokról. Van-e ezzel kapcsolatosan akár konkrét megfogható adata, vagy információja, vagy szakmai tapasztalata alapján mit mondana? Hát Mindaz a szakmai tapasztalaton, mint pedig a, a statisztikák azt mutatják, hogy nem csak, hogy lelki dolgokról nem beszélünk sokat a magyar családokban, hanem semmiről nem beszélünk. Konkrétan elfelejtettek a családok beszélgetni. A maximum ilyen uh, hétköznapi szintű fog megviz oda, uh, mikor jössz, mikor megyek típusú uh, párbeszédek zajlanak a családtagok között. A, magyarul a felszínen mozgunk, mély érzésekről, félelmekről, vágyakról, uh, tervekről, hogy igazából mi az, amit úgy, úgy nagyon szeretnénk az életünkben mondjuk elérni, mi az, amitől nagyon félünk, amiben nem merünk belevágni, és hogy ezeknek hol lehet a gyerekkora, ezekről egyáltalán nem beszélgetnek a családokban. Egészen meggöbbentő például egy, egy párterápiás ülésen megtudni, vagy szembesülni azzal, hogy az egymás mellett ülő két fél, akik mondjuk 10-15-20 éve akár házasok, szinte semmit nem tudnak egymás gyerekkoráról. Uh -huh. Tehát az igazi, lényegi történésekről, ami a gyerekkorban történt a másik féllel, arról szinte nincsen információ, miközben az döntően meghatározza, hogy a párkapcsolatban mi zajlik. És egyébként mit gondol, hogy ennek mi lehet az oka? Vagy mi állhat-e mögött? Hát ugye ez egy hozott dolog, a családokban hatalmas távolságok vannak, én azt látom sajnos, hogy a legtöbb családban nagyon nagy a távolság. Uh -huh. És amikor távol vagyunk egymástól, akkor nyilván az önfeltárás az, az nem, nem lehetséges. Hát valakihez, akit nem érzek magamhoz közelállónak, még akkor sem, hogyha a családtagom, még akkor sem, hogyha ha egy, a, a, az otthonunknak egy címe van, akkor nem fog neki, neki beszélni, akkor inkább hallgatok. Uh -huh. Nagyon sokszor teszem fel a, a klienseimnek azt a kérdést, hogy, és azt elmondta-e a uh -huh. párjának, elmondta-e az édesanyjának, elmondta-e valaha mondjuk a gyerekének uh -huh. azt, ami mondjuk az ő szívét nyomja. Uh -huh. És akkor ilyen kikerekedett szemmel néznek el, hogy jaj, nem, de hogy mondtam, volna, és így csodálkoz, vagy egyáltalán hogy merül fel bennem az ötlet, hogy erről lehet beszélni. Na most, ha jól értem, és, és javítson majd ki, ha rosszul mondom, de akkor itt egyrészt egy társadalmi szintű problémáról beszélünk, másfelől pedig, hogyha így van, akkor én azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen egy ilyen mintakövetés figyelhető meg. Tehát akkor azt gondolom, hogy akkor ezt a családból hozzák a gyerekek, vagy hát gyerekek, ugye, tehát a mondjuk fiatal felnőttek, és aztán a párkapcsolatokban is ezek a minták jelennek meg. De hogy az eredője, tehát hogy a családokban már megjelenik az, hogy, hogy nem beszél mondjuk gyerekszülő egymás közt mélyebb dolgokról, annak mi lehet az oka? Van erről elképzelése esetleg? Én azt gondolom, hogy, hogy kulturálisan. Tehát így akár több-több évtizedre visszamenőleg nem volt ez jellemző a magyar családokban. Inkább ez a tűrés hallgas. hallgas. Amikor uh -huh. elkezdünk beszélni, akkor nyilván előbb-utóbb eljutunk ö, olyan témákhoz, amikről beszélni nehéz. Miért az történik? Ki miért bántotta meg a másikat? Ö, milyen traumákat szenvedtünk el? És, és e, erről beszélni nagyon nehéz, különösen olyankor, amikor nincsenek megoldások ezekre a, a fájdalmas életeseményekre. Uh -huh. És akkor az ember azt gondolja, hogy a minek beszéljek róla. Uh -huh. De tényleg nagyon-nagyon hosszú ideig ez is volt az utasítás, hogy, hogy hallgass, fordulj el, ne nézz oda, hogyha valahol valami rossz dolog történik. Hogyha a szomszédban bármi van, akkor átmenjünk, megne kérdezd már azt a veszekedő szomszédait, hogy gyerekek, mi, mi van itt veletek, tudunk segíteni, üljünk le együtt, lehet, hogy ti most nem tudtok megbirkózni ezekkel a problémákkal, de itt vagyunk, és egy, egy közösség itt közösségi tárhelyiség, próbálnak nektek segíteni. Szóval hogy ez kétszer nem volt bivat közösség szinten sem, hogy, uh -huh. hogy merjünk beszélni nehéz témákról sem uh -huh. kis közösségekben nem merünk, a a család, sem nagy nem. bennem. Uh -huh. Meg itt nagyon nagy kultúrája van nálunk a, a tagadásnak, elhallgatásnak, elfolytásoknak. Uh -huh. És hogy így ezt mondja, talán azt feltétezném, hogy történelmi előzménye is vannak már, hogy a történelm hatott, hadhatott így a társadalomra. Bár ezt, ezt, ezt nem tudom, de... Hát azért a magyar nép a rossz századokat élt már, úgyhogy feltétlenül uh -huh. az e a, a földrajzi szektésnek, a történelmnek ezek mind-mind egymásba fonódó tényezők, és egyik hat a másikra. Na most, ha egy picit szeretnénk bátorítani mondjuk a családokat, vagy azokat, akik minket hallgatnak most éppen, akkor mit tudna mondani, hogyha ha megpróbálnánk a családban, és, és akkor arra majd külön térjünk ki, hogy, hogy hogyan változtassunk, de hogyha elkezdenénk családon belül változtatni, akkor annak a családra milyen pozitív hatásai lehetnek, vagy, vagy a családon belüli kapcsolatokra milyen pozitív kicsengése lehet annak, hogyha elkezdünk egy picit mélyebben, mélyebb érzelmi kérdésekről is beszélgetni akár. De ennek azért az technikája van. A legtöbbször azt gondoljuk, hogy na, hogyha majd mélyen dolgokról beszélünk, akkor majd jól megmondjuk a magunkét a másiknak. Nem erről van szó. De meg kell tanulni, kellően nyitottnak lenni és elfogadónak lenni a másik nézőpontjára, Aha. a másik helyzetébe meg kell tanulni, beleélni magunkat. Ugye ez az empátia. Uh -huh. amivel szintén hadilában állunk manapság. És amikor az ember ezt, ezt már elsajátította, akkor lehet sort keríteni be mélyebb beszélgetésekre. Uh -huh. hát előtte csak egyfajta ilyen vagdalkozás, vagy mély, mély megbántás, megbántottság sül neki belőle. Tehát, hogy, hogy ez az első lépés, hogy, hogy fogadjuk el, hogy lehet, hogy a másik uh -huh. ugyanazt a helyzetet máshogy éli meg. És annak ugyanolyan validitása van, az ugyanolyan érvényességű, de mi saját megélésünk. Tehát, hogy itt nincs igazság, ugye, ez a kulcs ez a cool szó. Nincs igazság, és nem is az igazságot keresünk, hanem szeretnénk megismerni a másikat. Tehát, hogy te... érted magad, mit gondolsz, mi néz keresztül. Tehát, hogy legyünk értő figyelemmel egymás iránt, jól értem. Értő, és mellette elfogadó. Ugye, az nagyon-nagyon fontos, hogy hogy el lehet fogadni a másikét, akkor is, hogyha az nagyon más, mint a miénk, és ettől a szeretet kapcsolat még létezhet. Uh -huh. a, attól, hogy a másik, más, hogy értékelt egy adott helyzetet, az nem azt jelenti, hogy, hogy akkor köztünk most már vége mindennek. Legyen ez mondjuk szülőgyerek, vagy akár párkapcsolat Ugye a másiknak is jobban van azt érezni, amit érez. És akkor azt jól feltételezem, hogyha, hogyha picit megpróbálunk ilyen értő figyelemmel lenni egymás iránt, akkor végső soron, hosszú távon annak olyan hatása lehet, hogy a, a családon belüli kapcsolatok is mélyülnek, vagy, vagy közelebb kerülnek egymáshoz a, az emberek. Így hát, hogy, van. Hogy ez, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy, hogy a családból igazi szövetséget tudjunk kovácsolni. Aha. És akkor engedjem meg végezetül egy picit eltérő kérdést, hogy a héten már nagyon sokat emlegették itt a transgeneráció fogalmát, és, és egész egyszerűen egy, egy ilyen ettől eltérő téma. Az a kérdés merült fel bennem, hogyha mondjuk vannak olyan fiatalok, akik mondjuk. Akár mondjuk talán kamaszkorban lehet ezt a legtöbbször megérni, vagy, vagy ilyen fiatal felnőtt korban, amikor az ember ö, a szülei által olyan ö, gyakorlatokat él meg, amit elhatározza, hogy hát márpedig, ha én majd egyszer szülő leszek, akkor azt nem így fogom csinálni. És ö, az lenne a kérdésem, hogy, hogy lehetséges-e ez, hogy, hogy az ember megér bizonyos dolgokat mondjuk a gyerekkorában, vagy kamaszkorában, és akkor elhatározza, hogy majd ő szülőként máshogy fog, fogja csinálni, és hogy, hogy ez mennyiben kivitelezhető, tehát mennyiben határoz meg minket a, a genetika, a, vagy hát itt csúnyán mondva a hozott anyag, és mennyiben határoz meg minket a saját elhatározásunk, mennyire tudunk befolyással lenni saját magunkra, és azt, hogy, hogy mi esetleg adott esetben ne ugyanazokat a mintákat kövessük, mint amiket gyerekkorunkban vagy fiatalkorunkban megértünk, megértünk a családban. Hát én is nélkül ezek a nagy elhatározások, ne fogalmazzam túl, hajtópát sem érnek. Uh -huh. érzelően, ö, azért, mert amikor az ember egy érzelmileg ö, nehéz helyzetbe kerül, akkor az automatizmusai kapcsolnak be. Tehát olyankor kezd el pont úgy viselkedni, mint a saját szülei. Ez jellemzően uh -huh. olyankor ö, történik már, amikor ő maga is szülő szerepbe kerül, és ö, annélkül, hogy tudatában lenne, szinte kopírozza a szüleinek a viselkedését a legtöbb esetben, ugye, a legtöbb esetben. Nyilván vannak kivételek, de azért a legtöbb esetben ugye azt hallani, hogy megfogadtam, hogy soha nem mondtam azokat a mondatokat, amiket az anyám vagy az apám mondott, és aztán bizony, amikor az én gyerekeim is, nem tudom még kamaszkorban léptek, akkor ezt csak uh, kicsúszott a számon ugyanaz a mondat. Szóval uh -huh. azért, mert, uh, mert az automatizmusokat, csak nagyon mély önismerettel és tudatossággal lehet felülírni. Tehát uh -huh. szóval, hogy, hogy az elhatározások mellé kellene egy önismereti úton is elindulni, és arra van szükségünk, hogy tudatossá tegyük ezeket a reflexzerű válaszainkat. Egyébként a ha már a kamaszokról beszélünk, azért a kamaszoknak az a dolguk, hogy ők elhatározzák, hogy nagyon nem azt akarják csinálni, amit éppen a szüleik csinálnak, uh -huh. hogy eltávolodjanak, és aztán majd ők visszatérnek, de erre az eltávolodásra nagyon nagy szükségük van a személyiségfejlődésüknek az útján, úgyhogy arra biztatnék minden kamasz gyereket, nevelőszülőt, hogy ne meg, amikor a kamasz azt mondja, hogy elegem van belőled, és soha többet szóban nem állok veled, és olyan biztos nem leszek, mint te, mert hogy ez igazából nem nekik szó, hanem egy, egy lépcsőfok a személyiségfejlődésnek az útján. Gyakorlatilag itt körbejártuk azt, hogy hogy leszünk azzá, akik vagyunk, milyen sorsok, azok, amiket átöröklünk, és mit szükséges nekünk magunknak tenni. Nekem egy kicsit ez az. önismereti része a dolognak, ez mindig ilyen kérdéses, mert az ember azt gondolom, hogy az feltételezi, egészen addig amíg nem kezel saját magával foglalkozni, hogy ó, hát ő ismeri saját magát, ki is ismer engem jobban, mint én magam. Aztán kiderül, hogy nem. Mindenkinek másképe van rólam. Elkezdek egy önismereti utat, de annyiféle utat lehet bejárni, hogy ember legyen a talpán, aki. Ki tudja választani, hogy neki személy szerint melyik az, ami megfelelő? Ön hogy tudja ezt segíteni, mert nyilván azok az emberek, akik önhöz jönnek, valamiért önt választják? É, igen. Azt, azt szoktam érezni mindig, hogy az emberek valahogy összönösen rátalálnak azokra a segítőkre, akik irányt tudnak mutatni az életüknek egy bizonyos szakaszán. Lehet, hogy, és azért mondom, hogy egy bizonyos szakaszán, mert lehet, hogy az egyik szakaszban egy, Adott személy tud segíteni egy adott módszer, és a későbbiekben mondjuk valaki más, vagy egy teljesen más típusú módszer lesz az, ami át tud billenteni mondjuk egy elakadáson. Szóval nagyon széles a módszerek a palettája, és ez nagyon, nagyon örvendetes, és ez nagyon jól van így, hogy nagyon sokféle módszer hozzáférhető ma már Magyarországon. Mert akkor, amikor ön is... Típusú probléma is van, úgyhogy éppen legyen jó, hogyha sokféle uh -huh. módszer közül tudok választani. Ugye ő nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy mit hozunk magunkkal különféle módokon, az Örökölt Sors végig gyakorlatilag ezeket a módokat. Nagyon sok mindent hozunk magunkkal a családban, és ön is említi azt, hogy lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy semmiképpen nem fogjuk azt csinálni, amit a szüleink csináltak, vagy a családban csinálnak, de ez nem jelenti azt, hogy tényleg nem fogjuk ezt csinálni. Tehát ehhez azért nagyon nagy tudatosság kell. Vagy nagyon nagy sok hatás, amikor az ember automatikusan kvázi egy másik fázisba. De nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi az, amit hurcolunk magunkkal. Ezeket feltétlenül tudatosítanunk kell nekünk ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, vagy pedig elég eldöntenünk, hogy mi változtatni akarunk, és nem biztos, hogy tudnunk kell, hogy honnan hurcolunk és mit. Ki mondta egyébként a kulcot, hogy tudatosság és tudatosítás. Mindaddig, amíg az ember nem kezd el azzal foglalkozni, hogy miért úgy éred, miért úgy viselkedik, csak automatikusan reagál bizonyos élethelyzetekben, addig esélye sincs arra, hogy elkezdjen változtatni az életén, és akkor bizony a nagyon korán beéget minták szerint fogja élni az életét. Abban az esetben, hogyha elkezd magával foglalkozni, és először is nyilván kérdéseket feltenni, akkor lesz esélye a változása. Az, hogy mennyire kell uh, utána menni a tényleges történeteknek, az uh, azt gondolom, hogy, hogy családfüggő, személyfüggő is van, amikor a konkrét uh, történetek már nem érhetőek uh -huh. utól, mert mondjuk nincs már élő családtag, akitől kérdezni lehet uh -huh de ebben az esetben is az ember a saját viselkedéséből, az életének a, az ismétlődő forgatókönyveiből nagyon sok mindenre rájöhet, hiszen ahogy viselkedünk, annak van egy előtörténete. Az nagyon sokszor nem a mi életünkben született, meg ez az előtörténet, hanem visszanyúlik a szüleink, a szüleink, akár a dészüleink generációjába de ezt honnan tudjuk pontosan, hogy ki az, akitől ezt örököltük, melyik személy az, tehát melyik nagyszülő, vagy ükszülő, vagy esetleg szülő, akitől ezt hoztuk. Egyáltalán fontos -e ezt tudni? Van-e lényegessége annak, hogy tudjuk és ezt feloldjuk, vagy pedig csak magát, a problémát kell, hogy felmérjük, és annak a megoldására fókuszálni? Ha utána tudom venni a történetnek, az nagyon sokat tud adni, hiszen az ember az történetekben éli az életét, magunknak is mindig egy élettörténetet mesélünk. És hogyha megvannak a kulcsfigurák a, a múltban, az nagyon sokat tud segíteni. Természetesen ez nem egy leheterősíthető történet, tehát nem arról szól a transgenerációs szemlélet, hogy igen, és akkor nekem volt egy déd nagyapám, aki ezt meg ezt csinálta, és az egyenesen hat, így és így az én életemre. Uh -huh. Tehát ezért ennél sokkal összetettebb ö, a dolog, hiszen egy családi rendszerben élünk mindannyian, és nem csak egy felmenőknek a, a története hat ránk, hanem nagyon sokféle ö, történet, trauma. Uh, hitrendszer az, ami befolyásolja az, ahol mi élünk. Tehát ugye ez egyébként egy igalmas kutatás, és éppen a múltkor tartottam egy csoportot, ahol az egyik hölgy úgy foglalta össze a kétnapos napos a tapasztalatát, hogy egyrészt érzelmileg nagyon megrázó és megrendító volt. Most ez már nagyon hálás ezért a két napért, mert kapott egy új hobbit, a családfogatást hiszen annyi kérdés merült fel benne, és rögtön és, uh, már az első nap után ő az édesanyját, és elkezdte kérdezősködni, és végre megtudott olyan dolgokat, amik eddig is hozzáférhetőek voltak, tehát ott voltak, hiszen az édesanyját tudta, de soha nem beszéltek róla, és, és kapott magyarázatokat és válaszokat, hogy én miért viselkedik az életében a és hogyha vannak olyan felmenőink, akik sajnos magyarázatot már nem fogunk és nem tudunk kapni különböző ö, cselekedeteinkre, akkor ö, tehát nekem egy picit nehéz ezt elképzelni, hogy, hogy ö, akkor az, azt a problémát hogyan tudjuk feloldani, hogyan tudjuk... Ö, igen, köszönöm. Mi az, ami öröklődik? Öröklődik például az érzelmi önszabályozásnak a képtelensége hogy nem tudunk mit kezdeni a feszültségekkel, hogyha egy stressz helyzetbe kerülünk, akkor képtelenek vagyunk mondjuk kontrollálni magunkat, uralkodni magunkon. Öröklődik például egyfajta ilyen családi mintázatként az, hogy mennyire tudjuk magunkat közelérezni egy másik emberhez, hogy milyen mély intimitásra vagyunk képesek, hogy mennyire vagyunk nyitottak a világra, és itt nem kell feltétlenül a konkrét, tudnunk, hogy miért zárkózik el például a mi családunk. Hozzánk miért nem értek soha vendégek. Elég csak tudni, hogy ez náluk így zajlott. És amikor ezeket az érzelmi minőségeket elkezdjük vizsgálni, akkor, akkor nagyjából lényegtelen és tud lenni az, hogy miért van ez így. Hogy onnantól, hogyha nincsen hozzáférhető régi történetünk, akkor elkezdünk már kizárólag azon dolgozni, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, hogy mi az, ami minket zavar a saját működésünkben. Ugye, amikor az ember pszichológushoz megy, akkor általában ez azért történik, mert van valami az életében, amivel én nem tud ülőre jutni, mert szenved valamitől, mert nyomasztja valami. És ezek a, ezek a nyomasztó dolgok általában kapcsolati történések. Tehát a legtöbb szenvedésünk, sőt, szinte kizárólag a szenvedéseinknek a, a, a gyökere, az abból ered, hogy valahogy az emberi kapcsolatainkban disharmicnia van. És ennek a nagy részét az, az hogy, hogy nem tudjuk a kapcsolatainkat harmonikusra alakítani. Hogy akár évtizedeken keresztül utró magunkkal feszültségeket, hogy ezeken képtelenek vagyunk túllépni. Ezt nagy részt ugye a családból hozzuk, hiszen a családban tanulunk meg kapcsolatokban működni. És ez... Ezeknek a túllépésére, tehát hogy az önismereti utunk fejlesztésére mi a leghatékonyabb módszer ilyen esetben? Esetleg egy egyéni terápia, vagy mondjuk egy csoportos foglalkozás? Mi az, amit a szakértő ajánl, ön ajánl? Ezek tökéletesen kiegészíthetik egymást. Tehát van, amikor egyéni terápiában is tudunk, tehát természetesen egyéni terápiában is tudunk uh, transgenerációs uh, elvéleti keretben dolgozni, sőt is dolgozunk, illetve én egészen biztosan, és van, amikor az egyéni terápia tűnik uh, a, az éppen aktuálisan uh, leghatékonyabb módszernek, de ugyanígy egy csoportban is uh, dolgozunk transgenerációs szemlélettel, és ott is nagyon szép felismerések születhetnek. Hiszen a csoportban ugye önmagában az a tény, hogy sokan vannak ott. És mindez, amit eddig a saját egyéni sors tragédiámnak éltem meg, arról egyszerűen elkezdek máshogy gondolkodni, hiszen a mellettem ülőnek a történetét meghallgatom, meg az ő a, a mellette ülőnek is, és egyszer csak rádöbbenek, hogy nem vagyok egyedül. Ez egy felszabadító erejű felismerés tud lenni, amitől az egész önismereti út sokkal könnyebbé válik, Hogy tudom azt, hogy másnak is van ilyen története, hogy nem kell magam szégyelni azért, ami velem történt, vagy azért, ami a családomban történt. Ö, mert, mert ezzel nem vagyunk ezzel nincsen semmi titkolni való, nincsen semmi szégyenletes. Ö, úgyhogy azt gondolom, hogy akár az egyéni, akár a csoportos terápiás módszereknek megvagyom a létjogosultsága. Hogyan érezte magát a héten? Nagyon izgalmas volt napról napra bejelentkezni és beszélgetni, és mindig valaki mással, úgyhogy nagyon köszönöm, tényleg egy nagyon jó élmény volt. Köszönjük szépen, mi is. Melyik volt talán az ön a legizgalmasabb pillanat a héten? Ha egyáltalán volt ilyen? Hmm, de nem tudom én különbséget tenni. Azt gondolom, hogy minden olyan témát amit érintettünk, az egyrészt nagyon fontos, mert nagyon izgalmas. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, ezen a hét ember, ezen a héten orvos Tóth Nomi klinikai szakpszichológus volt, akitől nagyon sok mindent megtudhattunk saját magunkról. Minden jót kívánok viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm viszont hallásra.